Endaiko errikotxeak ekonomia sozial eraldatzailea bultzatzeko ekinmen ezberdinak martxan jarri ditu. Alde batetik edik Kokoba Work izeneko enpresa hasitegia ireki dute. Ekonomia soziala garatzen duten enpresa berriak sortzeko gunea da. Endaiko intzura industragonean kokatua dago eta berrogei enpresa edo elkarte bertan antolatuak daude. Azte arte hontan itzarben berri baten aurkezpen egindute. Estatu maien antolatua dagoen adi erakundeak enpresa berriak sortzeko laguntzak eskainiko ditu. Ikerrelizalde endaiako hauza peza ordea. Bai, eta gaur aurkeztu dugun iniziatiba. Bi... Uh biegituren artean egiten da Kokoba aldetetik eta baita Aji Aji etortzen dena ba, proiektu bat plantan eman nahi dutenei lajuntza ekartzea eta seguimendu bat eta bien artean heldu den astean urriaren 10tik atxalde erat guziz bitatik bostetara ba web konferentzien bitartes ba proiektu uh, proiektu ekinzailer hoia uh, lajuntza ekarriko da eta hori uh, estatu mailan uh, era annen den ekimen baten baitan eta esangabe doa, ba, olako ekimenak noski herriko etxeak sustengatzen dituela, sustengatzen dituen bezala ba proiektu edo aktibitate bat sortu nahi dutenentzat egiten diren ekimen guztiak. Endaiaeko intzura industriagunean kokatua dagoen ekonomia sozial eta eraldatzailea sustatzeko guneak sektorez berdinetako aktibitateak sustatzen ditu, baina teknologia berriekin zerikusia duten enpresak indarberezia hartzen ari dira.